Frecvența cititor de proză Călătorie Călătorit am pe sub crucea acelorași umbre, În zile fără soare și cu lumini prea sumbre, Strivit ca de al lor etern blestem de a fi, Închise în infern spre a tot rătăci, chinuit sub un clopot de umbre în suspin, voiam doar a le aduce o undă de senin. N-am izbutit acolo să fiu doar o vibrare și umbrele aceleași, născute tot din soare, mă îngropau sub ele și îmi dădeau doar chin un frate ca o umbră și eu să le devin. Absurda lor strădanie, cereau să lumineze și folosind doar bezna pe soare să-l trădeze. Sub Umbrei lor adesea m am visat ca să învețe truda cum să-și fi inversat, însă a mea menire în lumea lor s-a stins și crucea umbrei toată pe mine m-a cuprins. Eliminați-mă de acolo dacă simțiți că stric, din tot ce vă aduc vouă, voi nu vedeți nimic. Același tâlc ce zace, ascuns, tăcut, închis, ca învoit ca umbra-mi să lumineze un vis. De ce? De ce ai lăsat, părinte, să știu de unde vin? Tot să-mi aduc aminte sub cerul senin. astele lor lumină, de ce nu am uitat? De ce mi-ai dat memorie și pentru ce păcat? De ce nu pedepsit ai ca eu să nu mai știu și nici măcar să-mi pese de încă mai sunt viu? Să doar m-aș vrea ca ceilalți să recunosc nimic, zadarnic să-mi fie." Tot ce aș putea să zic, În ale toamnei frunze vânturate de vânt, Adânc să mă amestec, purtând altă cuvânt, Și să nu duc pedeapsă de trecere cu dor, În mine cu amintiri, lăsând să mor. Cu mine ce-ai avut-ai, mărite, Doamne, Domn, Să n-am în veșnicie nici meritatul somn? Cu ce pumnal memoria să vreau, Să o însânger? Când lumină de pază eu nu mai am un înger, să fiu doar mărturie pentru aceeași istorie tocită în repetare și de jalnică glorie, nimic să nu pot face, nimic să pot spune de lupte nesfârșite, ce în veci nu vor apune. Mai bine mai lăsa să plec din rândul lor, ca în visele uitării să nu mai fie dor, și îmi pare că pe lume durere nu-i mai mare decât un om lipsit de blânda lui uitare. E grea amintirea ce zidului tării străbate, îmi pune atât pe umeri și inima îmi bate, iar sufletul îndură nu numai pentru el, pentru o lume întreagă mă va durea la fel. E slabă, prea plăpândă ființa făptură, hărăzită pedepsei cu această tortură. Și dacă o viață numai atât am adurut, oare pentru mai multe tot eu să fi cerut ecourile toate ce mi le-am amintit? Acum, să strig la tatăl, de ce sunt prigonit? zadarnica strigarea în vasta nesfârșire. E prea subțire glasul cerându-și zbăvire. Pedeapsă-i amintirea, dar de la tatăl meu și schinuit pe semne la fel cu Prometeu. Cerescului, părinte, eu nu știu ce-am furat și darul de la ceruri îl simt am fi păcat. A mea durere, tatăl, Pot să mi-o stăpânesc? sau cu venisar încă de ea să-ți mulțumesc. La ce bun? La ce-ți e bună poezia melancolibisator? Și atâtea versuri scrise izvorătoare dintr-un dor? La ce bune vorbe calde, cuvinte mânt ca din cer, când vec de veacuri, zăc și în mister? De ce duci atât în spate și tot înduri peste pământ? Poezia ce sculptează numai cuvântului mormânt. De ce ai făurit vreodată din atale gânduri seci? Tu, de milă, ai plânge în boabe de suspinereci. reci. Pacea ție bună oglinda gândului celui mai curat? Altul te arată vederii pentru un ochi întunecat. Luminat de argintul lunii, stai ca în fața unei porți, iar melancolica visare ca de coasa crudei morți. Astfel veșnic rătăcivei printr-un labirint de gânduri. Mai bine ai dormi un secol în sicriul cel de scânduri. Amintiri de peste vremuri nu se îndeamnă să vorbească în cuvintele asfințite dintr-o limbă părintească. Și îți vine mai degrabă cea când lângă tine alții schilodesc silabe printre vorbele străine. Importând la de calpe, ca o expunere de draci, poți numai a poeziei manta în versuri în brac, să îmbraci, -ți să ți-o înfășori pe umeri și să treci ca o stafie, printre fețe măzgălite și jucând în comedie. Sunt ei oameni? Au ei suflet? Întreb încă o dată spre cer. Sau păpuși pe sfor legate, jucând cum tot alții le cer tu atunci te îndepărtează în întâneric tăinuit. Mai bine să fii fantomă lumilor mult prea de programele străine care îți primite cu mult dor melancorei ca visare să-ți fie între scânduri de cor că prelunga ta mantie purtând sfintele istorii lor de loc nu le e dragă ci numai lungimea sforii. Exilat în propria viață cum fericit mai poți să fii când în jurul tău bătrânii sfârșesc în palii de stafii, iar copiii nu vor tată să te mai aibă ca străbun, și străinului regizor ca în hipnoză se supun. La ce bun ca în și printre versuri tu să arzi, când chiar nimeni pe hârtie cu pană nu mai scrie azi. Tu, pe umer, du-ți tu ai vrut ca să se știe. Și credeai cu atâta minte că înfrângi o veșnicie Într-o limbă din cuvinte ca o icoană al mănăstirii, Dar în fuga lor pe cale nu poți măcar nici să respiri. Nu mai văd în al filata îngălbenită În străveche poezie cu a de ardere sfințită. Ți-ai întemeiat credința pe un martiriu milenar. Poți să pleci de pe acum, mantoul tău nu-i necesar. La chemarea peste viață, la metafizicul apel, Trebuie tu, orice ai face, să te prezinți cu toți la fel. Vor descoperi, desigur, pe sub măști ca de făină, Când în cerul plin de stele totul cade sub cortină, Când legați norficu sfoară ca de un păpușar învins, De dumnezeiasca mână care sfârșitul i-a întins. Și știința cea amară te adoarme spre visare, pentru că lui sta alături, fie mic și fie mare, în străfunduri ca de cosmos, ei te vor înghiți ca mort. Și sub tot aceeași coasă, tu ești chemață de lui Ort. Cu atamantie de scrier care doar pulbere va fi, când un gând uitat prin lume, poate cândva le va citi. Nimic e egal cu totul și multul e nimic mereu, până când în cer s-a tinse de mâinile lui Dumnezeu. Într-un labirint de gânduri, iubirea nu mai ți-a fost far și pe o aripă de îngeri, găsivei calea către har. Dar când lumea de hârtie ca invadată e mereu, la ce bun cu o simțire s-o și eu, semne în pulvere mai bine aș tot așterne cu un băț decât slove pe hârtie doar ca de ele să mă găț. Și de ce în mii cuvinte să mai încerc să mă îmbrac? Mai degrabă m-aș desface ca frunzele unui copac Și m-aș scutura ca toamnă la poezie îndemnând Pe acela care trece melancolia îmbrățișând